Aleodor împărat a fost odată, ca niciodată, un împărat care nu se învretnicise să facă și el un copil, măcar că avea deja părul cărunt. Se topea din picioare bietul împărat să aibă și el, ca toți oamenii, măcar o stârpitură de copil, de degeaba. Când se aștepta mai puțin, la vreme de bătrânețe, iată că norocul se îndură de el și căpătă un copilaș. Un copilaș, drăgălaș, de să vezi și să nu mai uiți. Împăratul îi puse numele Aleodor. Trei zile și trei nopți trecură la botez. Musafir, de la răsărit, de la apus, miază zi și miază noapte. Băiatul, de ce creștea, daia se făcea mai esteț și mai frumoșel, împăratul mai bătrân și mai neputincios. He, he, pe paturile moarte împăratul chemă copilul lângă el și îi spuse, dragutate, Dumnezeu mă cheamă acum, la el, tu ai să fii un împărat mare și puternic care să se domnești cu iscusință. Un singur lucru am să-ți mai spun, vezi tu muntele acela? Ei bine, să nu te împingă vreodată păcatul să vânezi pe acolo că acolo e moșia lui, jumătate de om calare pe jumătate de iepure și chiop. Și cine calcă pe moșia lui, nu scapă nepedepsit. Atât, mai zis împăratul, și-și dădu obștescul sfârșit. Îl jeliră cel boierii și poporul, apoi, Aleodor se urcă în scaunul tătâne său și puse țara la care mai ceva ca bătrânul împărat. Toată lumea era mulțumită de domnia sa și oamenii se foleau că le-a fost dat să trăiască în împărăția lui Aleodor împărat. În ceasurile când nu se ocupa cu treburile împărăției Aleodor împărat mergea la vânătoare. El ținea minte cuvintele tatălui său și se silea să le respecte cu sfințene. Dar într-o zi nu știu cum se făcu, și din neatenție intră pe pământul pocitului de om. n să facă nici 20 de paci și iată că se și pomeni cu dânsul dinaintea lui. Pocitul îi zise, toți neleguiți se încalcă, hotarul cad în robia mea. Mai întâi trebuie să știi, răspunse Aleodor, că numai din nebăgare de seamă și fără de voia mea am călcat pe cuprinsul tău și n-am niciun gând rău împotriva ta. Te că acum vrei să-și ceri tare ca toți fricoșii, îl provocă pocitarea. Ba să mă Dumnezeu, eu ți-am spus cum s-a întâmplat de-am ajuns aici, dacă vrei să ne luptăm, alegeți, însă bine tăiem în buzugane să ne lovim, ori în luptă dreaptă să ne luptăm. Nici una, nici alta, răspunse pocitul, dacă vrei să scapi de pedeapsă, trebuie să-mi aduci pe fata lui verde și împărat. Aleodor, supărat mai mult că a călcat cuvântul de moarte al tatălui său și simțindu-se vinovat, se învoi să-i împlinească porunca. Porni la drum și cum mergea el așa, la marginea unui elește, uzări o știucă care se zbătea de moarte pe uscat. Când o văzu Aleodor, se gândi mai întâi să-și aline foamea cu ea, dar știuca îi zise – Nu mă omore, Aleodor împărat, ci mai bine dă drumul înapoi în apă, că mult bine ți-o-i face și eu, când cu gândul n-ai gândi. Aleodor o ascultă și dădu drumul în eleșteu. Atunci că se întoarce, și-i dădu un solz. Ține acest solzișor de la mine și la nevoie ai să mă găsești numai decât." Aleodor păstră solzișorul și merse. Mai departe, merse el ce merse și iată cătădu de un corp, un corp cu o, o aripă ruptă. Se gândi să vâneze corpul, dar pasărea îi zise, Leodor, decât să-ți încarci sufletul cu mine, mai bine mi-ai legă aripa, că mult bine ți -o i prinde și eu vreodată." aleodor era băiat milos. Și de treabă era, așa că îi legă aripa și dădu drumul. Corbul atunci îi zise, Uite, ține pana aceasta de la mine și când te vei gândi la mine, în zborul voi veni." Luă Apolodor și pana și plecă mai departe. Nu făcu nici o sute de pași, cădă tu peste un tăun, un tăun care se tăvălea în pravul potecii. Se gândi să strivească unul sub călcâi, ta, da? unul îi zise, Aleodor, cruță în viața, că eu te voi scăpa de la moarte odată. Ține acest pufuleț din arepia mea și când te vei gândi la mine, eu o voi fi cu tine." Aleodor lo și pufulețul tăunului și plecă mai departe. Merse el așa, cale de nu știu câte zile, și ajunse la curtea lui Verdeș împărat. Ce vrei, flăcăule, de ce ai venit în împărăția mea?" îl întrebă împăratul. Sunt trimis să ți cer fata, răspunse Aleodor. Bine," zise împăratul, dar mai întâi trebuie să facem o învoială." Ai voie să te ascunzi unde vei voi timp de trei zile la rând. Dacă fica mea te va găsi, ți se va tăia cap. Iar dacă nu te va găsi, atunci cu cinste împărătească o vei lua de la mine. Numai așa se poate cu fica lui Verde și împărat. Am nădejde că Dumnezeu nu mă va lăsa să pierd, răspunse Aleodor, și făcură învoiala. Rămas singur, Aleodor se chinuia de moarte, gândindu-se unde să se ascundă mai bine. E, atunci își amintit de solzișorul ce l-avea la el și chemă într ajutor. Ce poftești de la mine, Aleodor?" El îi povesti despre învoiala cu verde și împărat și o rugă să-l ajute. Las pe mine," răspunse știuca. Și când loviu odată cu coada, îl făcu pe Aleodor un cărășel și-l ascunse pe fundul iazului printre alți cărășii, A doua zi, când se sculă fata împăratului, își luă cheanul ei cel fermecat și se uita cu el în toate părțile. Nu-l văzu. Atunci intră la griji. bac seama, se temea să nu fie silită să plece cu Aleodor. Se uită ea, mai cu băgare se seamă, și în cer se uită, și în pământ se uită, și în fundul apelor se uită. Și deodată îl zărit pe fundul apei, ascuns în mâl printre alți cărășei. Ești de acolo, hoțomane, zise fata, și izbucnii în râs când văzu că Dita mai omul se făcu omogeldață de cărășel. Acum n-avea încotru Aleodor și trebuie să iasă. A doua zi, Aleodor își chemă corbul în ajutor. Ce poftesc, pune, zise corbul. Aleodor îi spuse și lui toată povestea. Corpul îl lovi ușor cu aripa și Aleodor se făcu un pui de cioară pribeag ascuns într-un stol. Fiind, se trezește fata împăratului la oceanul și îl caută, și în fundul pământului, și în găure de șarbe, dar și în fundul oceanului. Și până la urmă, când ridică oceanul spre cer, îl văzu. gidi, gidi, gidig, harule ce ești, ce mi umbli cu ceara vopsită în chip de om, nici în rai nu scap de mine. Oh, să jos, Aleodor, că n-avea ce face, dar istețimea lui îi plăcu fetei. Ea spuse tatălui ei împăratul. Tată, să nu-i ca alții să se ascundă după ușe sau după sobă. Ăsta, chiar dacă pierde voia, la merită să-l lăsăm în viață. Zău, tată! E, a treia zi, Aleodor scoase pufulețul. Și-i chemă tăunul. Tăunul îl făcu o lindine. O lindine mică, mică de tot și-l chiar în coada împletită a fetei de împărat. Când se trezi fata dimineața la magic și începu să-l caute. Îl căută toată ziua. Dar ca să dea de dânsul neam către seară. Obosită de atâta căutare, se dădu bătută. Arată-te odată, te simți că ești prin preajmă, dar de văzut nu te văd. Tu m-ai împiruit, a ta să fiu. Atunci se dete el binișor jos din coada ei și se arătă iar în chip de Aleodor. Când plecară, verde și împărat, îi însoții cu mare cinste, mare ala împărătesc până la marginile împărăției. Pe drum stătură ei se facă un popas la umbra unui stejar. Aleodor se culcă cu capul în palafete și a dormit. Fata se uita la el cu mare drag. Îi se scurgeau ochii după frumusețea flăcăului și dacă îi dădu inima brânci, nu se putea opri și îl sărută. Atunci Aleodor se deșteptă și îi trase o palmă zdravă feti. Eu nu te-am luat pentru mine, ci pentru cel ce m-a trimis, îi zise Aleodor furios și porni mai departe. Mersere, ei ce merseră și ajunseră la muntele lui jumătate de om călare pe jumătate de iepure știop. Iacă eu mi-am împlinit slujba, zise Aleodor Pocitului, și îi dădu pe fata lui Verdeș, împărat. Fata, când văzu pocitanea se cutremură de scârbă și nu să rămână cu dânsul odată cu capul. Slutul se dădu pe lângă ea și începu să o lingușească cu vorbe meroase, dar fata îi zise, piei, dai, satano, că te trimit la mumăta, Iadul care te-a vărsat pe fața pământului să te înghită. Când auzi Leodor așa bleste, începu să și de furia fetei, dar și de furia pocitaniei care se sufocă de neputință și rușine și plezni de necaz cum pleznește broasca răioasă la soare. Rămas singur cu fata de împărat, aleodor. Olo de nevastă, și se întoarsele cu mare bucurie la scaunul împărăției unde trăiră în fericire. Așa trăiești astăzi, frumoșii cu frumoși, înțelepții cu înțelepții și pociții cu pocitele lor. Iar eu încă le cai pe oșa și vă spusei povestea mea.